Qalatiyalılara Məktub 5-ci fəsil Məsih azad olmağımız üçün bizi azad etdi. Ona görə də, möhkəm durun və yenidən küləlik boyunduruğuna tabi olmayın. Budur, mən Paul sizə deyirəm, Əgər siz sünnət olunsanız, Məsih sizə heç bir fayda verməz. Sünnət olunan hər adama yenə şəhadət edirəm ki, Elə bir adam bütün qanununa əməl etməyə borçludur. Ey qanun vasitəsilə salih sayılmaq istəyənlər, siz Məsihdən ayrıldınız, Allahın lütfündən uzaq düşdünüz. Amma biz ruh vasitəsilə imanla salih sayılacağımıza ümid bağlayıb, onu həvəslə gözləyirik. Məsih İsa'da əhəmiyyət kəsb nə sünnətlilik, nə də sünnətsizlik deyil. Məhəbbətlə fəal olan imandır Yaxşı irəliyirdiniz Axı həqiqətə itayət etmə yolunuzu kim kəstir? Belə inandırılmağınız sizi çağıranın istəyi deyil Azacıq maya bütün xəmiri acıdır Mən Rəbdə sizə eytimat edirəm ki, başqa cür Sizi lərziyə salan isə kim olursa olsun öz cəzasını çəkəcək Amma qardaşlar, əgər mən hələ də sünnəti vəz edirəmsə, ne üçün hələ də təqibə məruz qalıram? Elə olsaydı, onlara büdürəmə daşı olan çarmıq ləğv olunardı. Ah, kəhs sizi çaşdıranlar özlərini axtalı yedirlər. Qardaşlar, siz azadlığa dəvət olunmusuz? Amma bu azadlığı cismani təbiət üçün fürsətə çevirməyin, lakin bir-birinizə məhəbbətlə qulluq edin. Bütün qanun tək bir sözdə tamamlanır. Qonşunu özün kimisir. Əgər siz bir-birinizi didib yeyirsinizsə, ehtiyatlı olun ki, bir-birinizi tələf etməyəsiz. Mən bunu deyirəm. Müqəddəs ruha görə həyat sürün. O zaman siz cismani təbiyyətin ehtirasını əsla icra etməzsiniz. Çünki cismani təbiyyət ruha zid və ruh cismani təbiyyətə zidd olanı arzuluyur. Onlar bir-birinə qarşı durur ki, siz istədiyinizi etməyəsiz. Amma müqəddəs ruhun rəhbərliyi altında olsanız, siz qanun altında deyilsiz. Cismani təbiyyətin əməlləri isə bəllidir. Bunlar cinsi əxlaqsızlıq, murdarlıq, pozğunluq, bütpərəslik, sehirbazlıq, düşmənçilik, münaqişə, Qıskançlıq, hiddət, özünü göstərmə, nifax, təfriqələr, paxıllıq, sərxoşluq, eş-işrət və buna bənzər şeylərdir. Sizə əvvəllər xəbərdarlıq etdiyim kimi, indi də xəbərdarlıq edirəm ki, bunları edənlər Allahın patşahlığını irs almayacaqlar. Müqəddəs ruhun səmərəsi isə budur. Məhəbbət, Sevinç, sülh, səbir, xeyrxaxlıq, yaxşılıq, sədaqət, həlimlik, nəfsə hakim olmaq. Bu kimi şeylərə qarşı qanun yoxdur. Məsih i̇sa məxsus olanlar isə öz həvəs və ehtirasları ilə birlikdə cismani təbiyyəti çarmıxa çəkdilər. Madam ki, biz ruha görə yaşayırıq, ruha görə dərəftar eləyək. Şöhrət pərəst olmayaq, bir-birimizi hissləndirməyək, bir-birimizə paxıllıq etməyək.